A sprime. Înfipt în piatră cât mai sus de glezne, și impresurat de ger și stalactite, m-au botezat zănoagele zbârlite și am odraslit în trăznete și plezne. Cu spin voi și ghiare ascuțite, și înveșmântat în cremene și bezne, decât din boranjicuri moi mai lezne m-am făurit din vârfuri de cuțite. Și totuși, prin ce stranie urzire, din când în când găsesc pe-un fund de cufăr o cujma albă și un strai de mire. Și când, ca o fierbinte rană, sufăr, scrâjnirea dălții în recea am împietrire o clipă mă cu tremur, ca un nufar.